Little girlie. Durant totes aquestes setmanes, la cançó més important de Flash FM i us seguirà sent com a mínim fins a aquest proper dissabte. De vosaltres, depèn que Bandido de Mike Towers apareixi a la part alta del nostre calibre 45 o que hi hagi alguna altra cançó que ocupi aquesta privilegiadíssima. posició. Amics i amigues, bon dijous, bon dia. Seguim endavant des de Flash FM, després d'Elector Ortega amb el Flash Matí 11 i 4. Arriba Boza. Flash FM... Edgar Manchado Exit Rutura, això que es diu Etcha pa mi, bon dia. És una mina que m'encanta, bebe. Flash Eva, Emma, al poder del ritme. artista que al llarg de tota la seva trajectòria, que no és precisament curta, ha tocat molts i diferents pals i estils. Aquestes memories des del 2010 estàvem recuperant la música de David Guetta en aquesta ocasió al costat de Kid Cudi. Amb breus Clint Bundy directament des d'Anglaterra abans és moment de fer sonar el més nou de Karol G, Emanuel AA i J Balvin, tots ells amb aquesta nova proposta que arriba a Flash FM que es diu Location de lo que són. El que vols escoltar sona a Si viatges, no ens trobis a faltar. Descarrega't-la amb el Flaix FM i escolta'ns des de qualsevol país del món. Konnichiwa. Fis-ho a la Pestoro o a Google Play. Alan Walker, en aquesta ocasió de País, per aquesta que tot just ara queda enrere, s'anomena Space Melodia, Flash FM, camiem de registre, anem a posar-nos romànticots, que ens agrada, amb la nova cançó de Manuel Turiso, per aquelles parelles que ara mateix estan escoltant Flash FM i que comparteixen cançons, aquesta de ben segur us encantarà. Manuel Turiso, Wisin i Jandell, la nova, són aquí, s'anomena Malacostum, ja perdí la cuenta de las veces que me prometí, GFM. Marquem el ritme de la teva vida. De la discografia de Vitchin, en aquesta ocasió col·laborant al costat de Martin Garry per aquest tema que estem recuperant directament des de la temporada 2015 Waiting for Love a través de Flash FM per dijous, dia 18 de març. Dos quarts i tres minuts de 12, en breu s'hi passa Calvin Harris, també amb un dels seus temes i insignia. Abans és moment d'apunçar una de les darreres de Sebastian Llatra. que amb guaina porta per títol Chica ideal. Blessings every girl when ever yeah, hey, oh, oh, oh, on the drum. I'll confessar. és únic. Flash. Hey. Fly Jefa la generació urban. <fixi> <fixi> El poder del ritme Flash. Flash FM El dembou final de l'Alfa per culminar una de les imprescindibles del 2019 yeah. Que calor amb Major Lazer i J Balvin present per et matí de Flash FM Fem d'aquesta manera, amics i amigues, que cap a les 12 d'aquest migdia, en breus, música de Tiesto, també d'Armin Van viure Abans, però, hem de presentar aquest artista que arriba directament des de Murcia, es i a terra Flash. Amb això que es diu Goosebumps. I El poder del ritme. Flash. I'm able aquest és el Mega Crack Mega Crack La meva, aquesta la Raye, la que canta La tonta no té un pèl, diu que té un llit Però què li agradaria dormir en el teu? <tossed> Bona meva, com estan les hormones aquí a Plaix FM? Els vocalistes, els artistes, Joel Corri i David Guetta són els productors que acompanyen a Ryan aquesta cançó que es diu Bet, que és novetat a Flash FM i a més a més el mega crack de la setmana d'aquesta manera, amics i amigues engeguem nova hora, són les 12 i 3 d'aquest migdia de dijous a Flash FM, Edgar Manchado i ho ara, també parlant de novetats tampoc se'ns escapar una de les darreres de Rau Alejandro, col·laboració brutal amb Selena Gomez, sona Flash FM es diu Baila conmigo merci per ser-hi el nostre so és únic Pagans Flash Els que un dia van ser membres de la Swedish House Mafia i posteriorment van seguir fent cançons junts Actual i Grossons presentaven el 2017 aquesta que de mica en mica queda enrere More Than You Know a través de Flash FM i molt atents amb el nostre proper convidat de fet ahir vam estar parlant d'ell el Flash Matiu podeu recuperar la nostra web i també als podcasts de la nostra nova A. Parlem de Gabri Ponte, que està de tornada amb nova proposta i, a més a més, al costat de Moti. Aposta Flaix FM per això que sona i que es diu Olalà. Oh Flaix FM. <ríe> La força de la música yes, party, Missatge prou clar, eh? Roxy, RD, Mike Towers, Nicky Nicole Towers. Ella no és tuya A través de l'emissora del ritme Flash FM Molt atents als que tingueu Disney Plus I a més a més us agradi Marvel Studios Perquè heu de marcar-vos el dia de demà Disney Plus, us porta l'última novetat de Marvel Studios. La sèrie Falcon i el Soldado de Invierno. Tots dos personatges van formar equip en la final de Vengadores Endgame i ara s'enfronten a una aventura global que posarà a prova les seves habilitats i també la seva paciència. A partir de demà mateix, divendres 19 de març, en exclusiva, ho trobareu a Disney+. Plus, okay? Disney+, Plus, Falcon i el Soldado de Invierno a partir de demà, 19 de març. Seguim endavant amb tot el ritme de Flash FM i res, un dels mitiquíssims de la nostra programació Alan Walker, per preparadíssim per sonar abans, tota una novetat fa poquetes setmanes que està entre nosaltres la música de Rei amb Rudy Mental, Ricard des de Flash FM Bon dijous, merci per ser-hi yeah, yeah. L'emissora que continuen a escoltar les altres emissores Flash, Flash. Things, wait, wait, broken, to... Vinga, va, amics i amigues, dos quarts en punt d'una d'aquest migdia de dijous en breu. Ens remuntarem el 2015 amb una de les grans propostes de The Horror. Abans fins a Colòmbia per escoltar a una de les artistes de moda, una de les referents de la indústria urbana, Carol G, sona Flaix FM, ara amb el seu bitxota. El, el nostre so és únic. FM Ready alli, alli, alli, Billy, William, El Alpha i Sean Paul per una de les cançons més importants de la nostra antena actualment s'anomena Mambo I el que fem és abaixar un pèl les revolucions per escoltar el so Deep House de Medusa amb Dermot Kennedy s'anomena Paradise In the fading light Flash Som un Maravena. De Palma De Palma Jo em pi. Diu De Miluato,plical llarg d aquesta cançó que s'ho fa soleta. El què? Se hi ha la imaginació de cadascú tu. S'anomena solo Clim Bandit, és qui porta la producció que es va convertir en un dels temes més importants de la temporada 2018. Amb aquesta fem camí cap a l'Ola del migdia, també amb la música de Noel AA 2-1, una gran proposta tip de Lillibut, Andepree, que abans, una de les cançons més importants del que portem de 2021, sense cap mena de dubte, la protagonitza un dels artistes del moment, Bad Bunny, en aquesta ocasió, amb Jay Cortés, pel més que conegudíssim d'Aquity. Flash. Flash. Flash. Flash FM Si no t'agrada Flash FM És es que t'estàs fent gran L'outfit de festa s'ha quedat a l'armari El gel dels covates no s'ha mogut del congelador S'han apagat els llums de les pistes de ball i els amics es queden a casa de nit. Trobes a faltar moltes coses, però el que no li faltarà mai a la teva vida és ritme. A Flash FM portem el ritme perquè passi el que passi i no trobis a faltar mai la millor música de ball. Flash FM, sempre al teu costat amb el poder del ritme. Aquesta setmana, el calibre 45. Hem tingut tres noves entrades. Daddy Yankee, Problema. En forma de megacrack, el més de Joel Corr David Guetta, amb Ben. I l'entrada més forta l'assignen els Off and Back, amb Wasted Love. Ese le... I heu decidit que Mike Towers lideri el calibre amb Bandido. Calibre 45, cada dissabte de 6 a 9, amb Héctor Ruguet. Escoltes, Flash! Flash FM! De números 1 només n'hi ha un. Número 1. I, I el tenim nosaltres. Flash! Aquí hi ha el número 1 de la Flash FM. Number 1 Dance Hits Music Station. Ella bona, però li gustan los malos. silence. Stop voice. Break your... I amb el bandit de tu estem engegant una nova hora d'aquest dijous, dia 18 de març del 2021. Merci per sèrie amb tots vosaltres, oients de Flaix FM, comunitat, Flaix família. Amb Reus, la música de l'actual DJ número 1 del món, abans el més nou de Riton. En directe a Flaix Manxador. Recupera la mitiquíssima melodia del push de Filinon i Ucumartez on Friday. I made my fast Friday. Was the La radio Mac és David Guetta, actualment el DJ número del món. Aquesta cançó signava el 2014 amb Showtech i l'hem recuperat a través de Flash FM. Atenció, amics amics, perquè arriba el moment de presentar un artista des del Brasil poc habitual, però ell és Aloc, destaca la nostra programació amb una de les darreres que ens porta en Tofló i que es diu Don't Say Goodbye. Don't Say Goodbye.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 d'àlbum que dedicava cada cançó a cada color que ja Aquesta era Morado l'estem fent-s'una a Flash FM després del gran èxit de Bota. Etxa pa mi, en breu, Zayana Camura. Abans hem de passar pel més nou d'Ofenbach, aposta a Flash FM, que fa poquets dies que sona entre nosaltres. S'anomena Wasted Love. La, la, la. 24 hores de soft la GFM. No et desconnectis. I costat d'altres propostes tan brillants... com Waiting for Love, Wake Me Up o Hey Brother... Aquesta també es va convertir en una de les mítiquíssimes... del Suecabitzi Addicted to You. En aquesta ocasió, remuntant-nos per un instant... a la temporada 2014, amics i amigues... Dos quarts i tres minuts de dues aquest mitjà de dijous. Un moment de fer sonar el més nou de Tòpic i A7S agafant la melodia de i convertint-ho en això que es diu your love". your love. Flash FM. Let's go! El poder del ritme. El nostre, el nostre so és únic. Ah. Anamena, això mateix uh -huh. Mafio i Omar Montes protagonistes d'una de les darreres cançons urbanes que més ho estan petant a la nostra trentena. s'anomena Solo queda enrere des de Flash FM Flash, En breus destapem el calaix de la temporada 2010, això serà d'aquí un moment Abans és Irlanda, Xancot això es diu Get Out My Head ...time of my life... ...30 minutes. ...Flash FM... ...we're heroes cry alone at night when they... ...are we really made ...May Dove a... Stars, una de les produccions més potents de Marni, que ens van deixar l'anterior 2020 i que estem fent servir per fer camí cap a les dues aquest migdia a punt, Olga López amb flaix informatiu i després l'aldeu que riga moltíssima més música. Amics i amigues, això que està a punt de a Manuel Turizo, Rau Alejandro... FM, Edgar I també Mike Towers es diu La Nota. Fins demà a, a les 11 que tingueu una tarda genial. Adéu. Flash FM, el poder del ritme. Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. A tu que en segueixes al Twitter. Et dediquem aquesta piulada... la nova proposta musical de Joel Corry, David Guetta i Raye, es diu Bet, i és el nostre número 1 aquesta setmana. No, <laughs> és el nostre mega crack, però no pateixis, hi arribarà en algun moment, segur. Així donem la benvinguda. Després de la informació amb l'Olga López i del nostre mega crack de la setmana, doncs arribo jo fins a les 5 de la tarda amb les meves pífies, les meves gràcies i, sobretot, molt bona música. Nicky Jam, Romeo Santos, estan per aquí preparadíssims. En directe a Plaix FM, Leo Garriga. Aquesta que ja es diu Fan de tus fotos. Amb això et diem hola, què tal? Mal marca Flash FM Tarragona, 101.8 Vilaseca, Salou, Torre Reus, Cambrils, Montroig del Camp Riudó Flash FM arriba a tot arreu Som únics Anem ara a escoltar una altra col·laboració entre uns quants eh? és el tema Mininha Flash, eh? És el Remix La GFM Toma que toma, dale que dale Mad Mind, aquesta es diu rumbita Toma que toma, dale que dale Des del 2020 Flash. I seguim repassant cançons d'aquelles que no ens podem treure del cap i que ens encanta ballar i sobretot cantar Anna a Rocco Hunt A un passo de la luna Anna Mena. És de Màlaga pel Mundo to... Flavorant amb tota aquella gent que li ve de gust fer-ho I la veritat és que a cada un dels teves ens agrada més que l'anterior Anem ara amb Purple Disco Machine i el seu Hypnotize Una d'aquelles que va entrar una mica tard en llistes Però ara no se'n vol anar No, no, i això que tenen tema nou Però és que sonen molt bé els Purple Disco Machines No so és únic. Propa. Ks and cooking on Three Borer. Així és com es deien aquesta gent que van fer el 2016 aquest disco. Arribem a les 3 de la tarda preparat perquè amb un ritme embarguiar el sergi Domene amb Brais amb el seu Break this Love, brutal i de pell de gallinera. després molta marxar amb Steve Hokie, Willie William, l'Alfa i Sean Paul. El poder del ritme. number one dance hits music station going on the air així de bé sona el nostre número 1, bandido de Mike Towers, i junts durant tota aquesta setmana i fins dissabte estan a la part més alta de la nostra llista. Ja veurem què passa el proper dissabte amb aquest tema. Si continua o li a lloc algun altre tema. FM, Leo Garriga. Seguim de bon rollo. No és divendres, però com si ho fos... It's Friday then, Saturday Sunday. Flash. Flash FM. Flash. va venir Rosalia explicant-nos això sí, el que vam fer la nit anterior la noche de anoche, després Jonas Blu Flash FM Yo sé que esto no volverá a pasar Si et pregunten què escoltes Flash FM Som únics el, el nostre so és únic Urban. Tienes una mirada que me encanta, baby. Escoltes Flash. Flash FM. 24 hores de ritme. Flash FM. Flash. La cançó que ens va oferir el 2020. I ara anem amb el més nou de Carol G. Manuel AA i J Balvin. Es diu Location. Escoltar Sona Flash FM La música que t'agrada Sona Flash, Flash FM Sí, sí, aquest dissabte Comença la primavera i la música Doncs també ens ho fa saber d'una manera o d'una altra Nosaltres per aquí tenim coses De l'hivern, de l'estiu, de la primavera I de quan haga falta La cosa és posar-te A una temperatura adequada ma Leo Garriga I ambrauu Alejandro ho aconseguim aquest es diu química i és en Martínez Brothertes era l última Som Fla Fma Marquem el ritme de la teva vida Huwei Fel de Mauwe Torrem al present i ho farem amb Ri Marnic. també aquests no paren es diu Kennedydyman Fla El nostre so és únic. Flash! Flash FM! Les coses sempre milloren. que sí que sí, ja veuràs, mica mica. Flash FM! -J -J Balvin, els tenim preparadíssims per aquí amb el seu lalut. I després arriba Jan-Luca Baki. Flash FM! Jo, let's go! El poder del ritme. Flash! Flash FM. The power of rhythm. Flash. FM. Flash FM. Flash Sense complexes. Ayer la vi. El poder del ritme. Flash FM. Flash Un bon rotllo amb energia, com sempre. A més a més, avui és dijous i ja ens hem de preparar pel cap de setmana, d'alguna manera. Avui és un bon dia per fer-ho i per demanar les cançons que més de gosat ve escoltar i, a més a més, si les vols dedicar, doncs les dediques. En directe a Pla GFM, Leo Garriga. Això a partir de les 5. Jo ara et deixo a Manuel AA, Iosuna i el seu nena Buena, també David Guetta i Steve Aoki, Willy William, El Alpha i Sean Paul. Apa, de festa absoluta! L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash. Flash. Hey, hey.